בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי תפילות, תפילה ו' ומסעד על תורה ו' בליקוטי מוהר"ן. יש רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהינו, שתרחמנו ברחמך הרבים וחסדיך הגדולים, וחוס וחמול נא ועל נפשי האומללה, הצמאה והרעבה והתאבה לשוב אליך באמת. ועוזרני ברחמיך רבים לשוב בתשובה שלמה לפניך על כל חטאי ועוונותי ופשעי. וזכני שאייל בכלל הבא להיטהר. ואתה תסייעני מן השמיים לטהרני מעוונותי. שאזכה לשוב בתשובה שלמה באמת על כל עוונותי. מלא רחמים חוסה נעלי ברחמיך רבים וראה דלותי ושפלותי ועל מה שב ברתני. כי עתה אין אני נחשב בשם בריאה כלל, וכאילו עדיין אין לי שום הוויה בעולם כלל. כי טוב לי שלא נבראתי, מאחר שערעותי את מעשיי. ובכן באתי לפניך, אדוני אלוהי, שתעזרני בכוח שמך הגדול, אכה, אשר בו נקראת בעת שהתחלת לגאול את בניך ממצרים, לעשות אותם לך לעם, ולהשיבם אליך מטומאת מצרים. כמו שהודעת למשה בסנה. כמו שכתוב, כה תאמר לבני ישראל, איך אה אשלחני עליכם? ובכן, בכוח השם הקדוש הזה תזכני ברחמיך הרבים, שיתחיל להכין עצמי שיהיה לי הוויה בעולם. על ידי שתזכני ברחמיך הרבים לשוב אליך באמת, שזכה להרגיש כאב חטאיי ועוונותיי מרובים, ולשוב בתשובה שלמה לפניך. וזקני להיות מן הנעלבים, ואינם עולבים, שומעים חרפתם, ואינם משיבים. ולמקללי נפשי תדום. ועל כל מיני ביזיונות וחירופים וגידופים, שאשמע מאיזה אדם שיבזה אותי, את דום ואשתוק לו. כמו שכתוב, דום לה' ויתחולל לו. ויהי ואי, כאיש אשר לא שומע ואין בפיו תוכחות, כחירש לא אשמע וכאילם לא יפתח פיו. כי באמת ידעתי אדוני כי כל מיני ביזיונות שבעולם אינם מספיקים לי לפי גודל חטאי המרובים. כי אני נבזה יותר ויותר מכל מיני ביזיונות שבעולם אשר הפה יכול לדבר. כי בעוונותי הרבים פגמתי בכבודך הגדול והקדוש ולא כיבדתי את שמך הגדול. ובזיתי את נפשי מאוד על ידי עוונותי ונתתי תוקף לאדם שבחלל השמאלי שבלב. על כן בוודאי חובה עלי לסבול בזיונות גדולות ושפיכות דמים. לכן עוזרני אדוני אלוהי שלא אשיב דבר למחרפי ולמבזה נפשי, למען יהיה לי לך פרה על כל עוונותיי. אדוני אלוהי נפשי יודעת מאוד כי אני רחוק מאוד מתשובה באמת, כי עוונותיי עברו ראשי ובלבלו את דעתי עד שאין אני יודע כלל איך לשוב אליך. והדעת נסתלק ממני ולבי עזבני, ואני הולך בעולם נא ונד בלא דעת ובלא לב. אדוני אלוהים, עתה ידעת להיבלטי ואשמותי ממך לא נכחדו. ועתה אבי אבי מלא רחמים, מה אעשה? אנא אנוס לעזרה, ואיך אבקש תרופה ותחבולה ועצה להימלט על נפשי, להציל נפשי מנשחת. אשא <אסע> <אסע> עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עוזרני, עזרני, חונני, חונני, ירושייני ברחמיך רבים ובחסדיך עצומים, והופיעה עלי ממעון קדושתך רוח חכמה ובינה רוח קדושה וטהרה. שאזכה להתקדש ולהיטהר באמת ולשוב אליך באמת בתשובה שלמה. ואדום ואשתוק למחרפי ולמבזה נפשי. ואזכה לקיים מהרה מקרא שכתוב דום לה' והתחולל לו, ולסבול בזיונות ובושות ושפיכות דמים על עוונותי, ולקבל הכל באהבה. ותזכני להיות כל ימי בתשובה תמיד, כי מי אומר זיכיתי ליבי טעה אותי מחטאתי. כי אתה ידעת את לבבינו כי הלב מעורבב בפסולת ובפניות הרבה. ואפילו בשעה שאני מתוודה ואומר חטאתי לפניך, גם אז באים בלבי מחשבות זרות ופניות גדולות, עד שאי אפשר לי לדבר דיבור אחד באמת כראוי. ואפילו להתוודות על חטאותיי מה שחטאתי ופשעתי באמת לפניך, גם זה נמנע ממני. על כן זכאיני ברחמיך רבים להיות בתשובה תמיד, שאזכה לעשות תמיד תשובה על תשובה ראשונה. ואזכה לתקן בכל פעם פגם התשובה הראשונה עד שאזכה בחמך רבים לתשובה שלמה, תשובה הילאה באמת כראוי. ואז תפתח את ליבי ודעתי לדעת את שמך. ואז אדע באמת כי עדיין לא התחלתי לעשות תשובה כפי עוצם גדולתך ורוממותך שתזכני להשיג אז. ואז יזכני באמת לעשות תשובה על תשובה, שאזכה לעשות תשובה בכל פעם על השגה הראשונה, על שהייתי מגשם את רוממות אלוהותך לפי עוצם רוממותך, שאזכה להשיג אחר כך בכל פעם, באופן שאזכה להיות כל היום היה בתשובה תמיד, עד היום אשר תאספני אליך. ותזכני לעולם הבא, ביום שכולו שבת, כולו תשובה. וזכני לסבוח את יצרי, ואזכה לקיים מקרא שכתוב, זובח תודה יכבדנני, שאזכה לכבד אותך בשני עולמות, בעולם הזה ובעולם הבא. ועוזרני שיהיה בורח מן הכבוד באמת, ואזכה למעט בכבוד עצמי ולהרבות בכבוד המקום. ותשפיע עלי מכבודך הגדול, וזכני ברחמיך רבים לכבוד אלוהים, שאזכה לכבוד דקדושה למענך לבד. ולא יהנה מן הכבוד כלל למעני, ולא אשתמש עם הכבוד כי אם לשמך ולעבודתך באמת. ועוזרני שלא ישאל ולא יחקור שום בריאה על כבודי. ועוזרני ה' אלוהי להיות עקיף ואמיץ וחזק בעבודתך תמיד, ואל תניחני ליפול חס ושלום לעולם. אל תשליכני מלפניך ורוח קודשך אל תיקח ממני, וזקני להיות איל ונפיק. ואזכה להיות בקיא בהלכה, בקיא ברצוע, בקיא בשוב, בקיא בעיל, בקיא בנפיק. ובכל מקום אוכל למצוא אותך בן בעלייה, בן בירידה. כמו שכתוב עם שק שמיים, שם אתה, והציע השאול אינך. ואזכה לאחוז בך ולהתדבק בך תמיד. ויקוים במקרא שכתוב, אני לדודי ודודי לי. אנא אדוני יהמו ויחמרו מאך ורחמיך וחנינותיך עליי. ויעלה ויבוא זיכרוני לפניך לטובה. וילחם עלי ברחמיך רבים ואל תניחני ואל תיטשני להשתכח חס ושלום באלו המקומות הנמוכים והשפלים אשר באתי עד הנה. אל תעזבני אדוני אלוהי אל תרחק ממני. אל תבלעני מצולה ואל תעתר עליי באר פיה. חונני והקימני, ומעפר דלותי, ומעוצם שפלותי תרוממני. ויקוים מקרא שכתוב, אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גם עלו. והירידה היא תכלית העלייה. חוס וחמור עלי, וישלח ישועתך, ותתמכני בימין צדקך, ותסעדני בעוצם חמלתך, ותהיה עמי תמיד, ותיתן לי כוח ושכל לאחוז בך תמיד. ואז תניחני ליפול חס ושלום לעולם. ויקוים מקרא שכתוב כי יפול לא יוטל כי ה' סומך ידו. ותמא ותכחיש לגאולנו גאולת הנפש ותוציאני ותעלני מהיום ומעתה מכל מיני נפילות וירידות והתרחקות ממך שנתרחקתי עד הנה. מקים מעפר דל, מהשפות ירים אביון חמול על דל ואביון כמוני, חונני ואקימני, חונני ואקימני, שטחתי אליך כפיי. מקצה ארץ אליך אקרא בעטוף ליבי בצוי, ירו ממני, תנחני. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, חוס וחמול עלי אבי שבשמיים, ותגער בהרודפים ומפילים אותי. ואמור לצרותי די, ותאמר עד פה תבוא. ומעתה תרחם עלי, ותעזרני, ותושייני. ותתחיל להעלות אותי מעל, מעל המלאכי שקל מהרה. וכל הירידות התהפכו לעליות, וכל ההתרחקות התהפך להתקרבות. כי אתה החילות לקרבנו ברחמיך, והתחלת להשפיע עלינו המון קדושתך ותוקף חמלתך על ידי צדיקי אמת שבכל דור ודור. על כן, אין נאה לך לעוזבנו, אדוני אלוהינו. יהמו מהרך עלינו. וכאשר החילות להראות גודלך וטובך עלינו, ונתת לנו תורתך הקדושה, על ידי משה נביאך נאמן ביתך, ושלחת לנו ברחמיך הרבים צדיקי אמת בכל דור ודור, אשר על ידם נמסרה התורה לנו ממשה ליהושע ומיהושע לזקנים, ומזקנים לזקנים וצדיקים שבכל דור ודור. עד אשר הגיע אלינו השתלשלות קבלת התורה, ועדיין לא כלו רחמיך ממנו. הקיצותי ועודי עמך. כן, יכמרו מיאך אלינו, ותעזרני לקיים באמת את כל דברי תורתך באהבה. חוסר אלינו ברחמך ועוזרנו להיות דבוק בך ובצדיקי אמת לעולם ועד בעולם הזה ובעולם הבא. אנא אדוני ברחמך רבים, זקני שהופקחו עיני ולבי ואוזני לראות ולהבין ולשמוע גדולתך ורוממותך ולשוב אליך באמת. וחונני מאיתך דעה, בינה והשכל להבין ולהשיג דרכי התשובה באמת. ותעזרני לילך בהם תמיד ואזכה להיות בכלל בעלי תשובה באמת כי מנחה פשוטה לקבל שווים ורוצה אתה בתשובה. ואם לא עכשיו, ומתי? ותעזרני שיזכה לתשובה שלמה באמת, לתשובה הילאה, באופן שיזכה שיתייחד על ידי נקודה תחתונה בנקודה העליונה, ויתקן ויושלם על ידי אדם העליון לשבת על הכיסא, ושם יהיה נכלל נפשי, אירוחי ונשמתי ועתה ועד עולם. ותמלא פגימת הלבנה, ויהאור הלבנה ואור, כאור החמה, כמו שכתוב, והיהאור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. כי מלכותך בכל מה שעלה בשמים ובארץ, ואתה עושה גדולות ונפלאות עד חקר, ואתה חושב מחשבות לבל יידך ממך נידך, ממית ומחייה מועיד שאול ויעל, ואתה מקשר ומחבר ומייחד שני הפכים יחד תכלית קצה התחתון מעמקי שאול הדרום דרום גובהי מרומים, עד תכלית קצה העליון מנקודה התחתונה עד נקודה העליונה, כי מי אומר לך מה תעשה? על כן יגיעו רחמיך גם עלי, ותחתור חתירה מתחת כסא כבודיך. חורמי דלים, שומע ענקת אביונים, תעזרי לי להתעורר באמת ולשוב בתשובה שלמה לפניך באמת, ותסכני להיות דבוק באמת וצדיקי אמת מעתה ועד עולם. כי לא תחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכיו וחיה. תשב אנוש עד דקה, ותומר שובו בני אדם. שוב אדוני עד מתי, ונחם על עבדיך. השיבנו אדוני אליך ונשוב אחדש ימינו כקדם.